Частина друга. Розділ шістнадцятий. Бронламія на світанку почала провалюватися урваний сон, сповнений якихось нечітких картинок і звуків. Вона уривками чула і майже не розуміла розмови із зміною Гледстон, бачила кімнату, що, здавалося, плавала у повітрі, чоловіків і жінок, котрі сновигали коридорами, де самі стіни шипіли, наче погано налаштований приймач світла плюс. А під цими гарячковими видіннями. І випадковими образами зводило з розуму відчуття того, що Джоні, її Джоні, був так близько, так близько. Ламія плакала в вісні, та цей звук губився серед шуму живого піску та відголосках все холодніших каменів сфінкса. Ламія раптово прокинулася і відразу ж так, наче хтось увімкнув якийсь прилад. Сол мав бути на варті, але тепер він спав під невисоким сходом до кімнати, де розмістилася група. Його маленька донечка Рахіль дрімала біля нього на підлозі між покривалами. Дубця вгору, обличчя на ковдрості, а на губах дрібна бульбашка слини. Ламя розвернулася. У тьміяному світлі малопотужної фотосфери та в похмурому денному світлі, що падає на 4 метри вглиб коридору, їй видно лише одного з її товаришів-пілігримів. Темний згорток на кам'яній підлозі. То хропе Мартін Селен. Бурон відчула напад страху ніби її покинули, поки вона спала. Селен, сол дитина, не було лише консула. Їхня компанія із семи дорослих та немовляти поступово скорочувалася, зазнаючи втрат. Гетмастін зник на буйрі у трав'яному морі, Лінара Гойта вбито минулого вечора, а пізніше того ж дня зник і Касад. Тепер консул. Де консул? Бронламі розвернулася знову, впевнилася, що у темній кімнаті більше нічого не було, окрім сумок з гортківкофт Поета, вченого й немовляти, а потім підвелася, між купою покривал, знайшла батьків автоматичний пістолет, намацала в рюкзаку невральний аудіотравмат, а тоді проскочила у коридор повз вайнтрауба і дитину. Був ранок, і такий ясний, що ламія, спускаючись кам'яними сходами зі Сфінкса на второвану дорогу, яка вела у долину, змушена була затулити очі долонею. Буря вщухла. Небо гіперіона, здавалося, глибоким, прозорим лазуритом пронизаним зеленю. Зірка Гіперіона, яскраве біле джерело світла, саме визирнула на сході за скель. Тіні безкідів змішалися у долині із силуетами гробниць часу. Нефритова гробниця блищала. Брон бачила розкидані штормом нові намети й дюни. Навколо каменів білі та багряні піски змішувалися красивими хвилями і струминами. Від того місця, де вони попереднього вечора отаборилися, не лишилося навіть сліду. Консул сидів на скелі за 10 метрів униз по схилу, споглядав долину і випускав із люльки спіралі диму. Поклавши пістолет із у кишеню, ламія рушила до нього. Полковника Касада нема ніде, промовив консул, коли вона наблизилася. Чоловік не озирався. Брон поглянула вниз на долину, туди, де стояв кришталевий моноліт. Його донедавна сяюча поверхня тепер зробилася рябою і щербатою. Останні 20 чи 30 метрів взагалі зникли, а рештки все ще курилися на землі. Десь приблизно півкілометровий проміжок між Сфінксом і Монолітом було подовбано і випалено. «Схоже, він не здався без бою», – промовила вона. Консул насупився. Від тютюнового диму Ламії схотілося їсти. «Я обшукав усе аж докторевого палацу. Пройшов два кілометри по долині», – проборчав дипломат. «Епіцентром бою був Моноліт». Знизу, як і раніше, входів немає, але вище дірок вистачає, тож тепер можна розглядіти стильникову решітку, яку завжди ловили глибинні радари. Але касада ніде немає, ніде. Кров, обвуглені кістки, записка, що він пішов до пральні і скоро повернеться. Нічого. Бронламія зітхнула і сіла на валун поблизу консула. Сонце гріло її шкіру. Жінка примружилася, розглядаючи вхід у долину. О, чорт! зітхнула вона. Що ж робитимемо далі?» Консул вийняв люльку, насупив брови і труснув головою. «Я вранці знову намагався зв'язатися по комлогу, проте корабель усе ще арештовано. Він витрусив попіл. Пробував і екстрену лінію також, але, напевно, ми не зможемо дозвонитися. Або ж корабель не отримує сигналу, або ж людям наказали не відповідати. «А ви відлетіли б насправді?» Консул знизав плечима. Він змінив свій учорашній дипломатичний костюм на грубу, Вовняну блузу, сірі габардинові штани і високі черевики. Якби тут був корабель, ми, ви, мали б змогу залишити це місце. Я хотів би, щоб інші про це подумали. Хай там яка, мастін зник, готі касат загинули. Я не впевнений, як там чинити далі. Можна спробувати приготувати щось на сніданок, і відповів глибокий голос. Ламія озирнулася і побачила, що сол спускається униз доріжкою. Рахіль лежала у слінгу у нього на грудях. Сонце вигравало на лисіючій голові підстаркуватого чоловіка. «Непогана думка», – сказала вона. «А у нас досить запасів». «Досить для сніданку», – промовив Вайнтрауб. «Ще є сухпайки на кілька перекусів із консулової сумки з продуктами. А потім займемося міряду та канібалізмом». Консул витиснув із себе усмішку і заховав люльку назад у кишеню блузи. «Пропоную повернутися до твердині Хроноса, до того, як наступить цей момент. Ми доїли заморожені харчі з Бенареса, але у твердині є склади. Я би з радістю, – почала Ламія, проте її перебив крик зі сфінкса. Туди вона добігла першою і заскочила всередину вже з автоматичним пістолетом у руці. Коридор був темним, а кімната, де вони спали, ще темнішою, тому жінка не одразу зрозуміла, що там нікого немає. Брон Ламія зігнулася, наставляючи пістолет у сторону темного вигону коридору. І не опустила його навіть тоді, коли силенів голос, звідки знову вигукнув Агов, ходіть сюди. Вона побачила через плече, як увійшов консул. Чекайте тут, кинула брон і швидко пішла коридором, тримаючись по стіною і знявши пістолет із запобіжника. Імпульсний заряд у бойовій готовності. Вона зупинилася біля входу до невеликої кімнати, де лежало тіло Гойта, зіщулилася і, цілячись, прошмигнула до середини. Мартін Селен, схилившись над трупом, підвів погляд. Він тримав у руці зім'яту фібропластову сорочку, якою вони прикрили мертвого священника. Поет зиркнув на Ламію, навіть не звернувши ваги на пістолет, а тоді знову подивився на отця. Неймовірно, правда?» – промовив він тихо. Брона пустила зброю і підійшла ближче. Позаду виринув консул. У коридорі Ламія почула кроки Сула Вайнтрауба. Дитя плакало. «О, Господи!» Промовила бронламія і присіла біля тіла Ліна Рагойта. Спотворені болем риси молодого священника змінилися обличчям чоловіка літ за 60. Високочолого із видовженим аристократичним носом, кутиками вузьких губ, що приємно вигиналася догори, гострими вилицями і такими же гострими, прикритими сивим волоссям вухами та великими очима під блідими і тонкими, наче пергамент, повіками. Консул опустився поруч на коліна. Я бачив голограми. «Це отець Поль-Дюре». «Гляньте!» – вигукнув Селен. Він іще нищо впустив сорочку, на мить завагався, а тоді перевернув труп на бік. Тві маленькі хрестоформи, геть як пульсували на грудях чоловіка, але на спині не було нічого. Сол біля дверей заспокоїв Рахіль, шикаючи та ледь-ледь її погодюючи. Коли немовля заспокоїлося, він сказав. «Я гадав, генерація Бікура займала три дні». Мартін Селен зітхнув. Паразити Христоформи воскрешали Бікура понад два стандартні століття. Можливо, за першим разом це простіше. А він, – почала ламія, – живий, – поет взяв її за руку, – а ти спробуй. Груди чоловіка зовсім легко підіймалися і опускалися. Шкіра на дотик була теплою. Від Христоформи йшов жар. Бронлаймія відсмикнула руку. Те, що якісь шість годин тому було трупом отця Ліна Рагойта, розплющило очі. – Отець з Промовив сул, відступаючи на крок. Чоловік повернув голову. Він закліпав так, ніби тьмяне світло різало йому очі, а відтак вичавив дивний звук. Води, зрозумів консул, і поліз у кишеню блузи за маленькою пластиковою пляшкою. Мартін Селен тримав голову чоловіка, поки дипломат допомагав йому напитися. Сол підійшов ближче, опустився на коліно і торкнувся до лоба незнайомця. Здавалося, навіть Рахіль зацікавлено дивиться. «Якщо не можете говорити, кліпніть двічі на відповідь так і один раз, якщо ні. Ви дюре?» – запитав Вайн -трауб. Чоловік повернув обличчя до вченого. «Так», – промовив він тихим, глибоким голосом. «Я отець Поль-Дюре». Сніданок складався з остатків кави, шматочків м'яса, підсмажених на пехідній пічці, суміші з лаків із регідрованим молоком та окрайця хліба, розділеного на п'ять порціок. Ламія їжа дуже смакувала. Вона сиділа на краю тіні від простягнутого крила сфінкса за пласким каменем, як за столом. Сонце повзло до середини ранку, а небо все ще лишалося ясним. Було тихо. Тільки зрідка дзенькала виделка чи ніж, та ще пілігрими вели приглушену розмову. «Ви пам'ятаєте, що було раніше?» – поцікавився Сол. На священникові був запасний корабельний одяг консула, сірий спортивний костюм зі знаком гегемонії зліва на грудях. Уніформа видавалася трохи замалою. Дюре тримав кухлик із кавою обома руками так, ніби приготував його для освячення. Він подивився вгору. Його очі говорили про глибокий інтелект і таку глибоку тугу. До того, як померти, уточнив Дюре. Аристократичних вуст торкнулася усмішка. Так, пам'ятаю, і заслання, і бікура. Він опустив очі, і навіть дерево Тесла. «Годь розповідав нам про це», – промовила Брон. Священик прибив себе до активного дерева Тесла у вогнелісі. Роками страждав від агонії, смерті та воскресіння і знову смерті, аби лише не віддаватися примітивному симбіозу життя під Христоформою. Дюре труснув головою. Я гадав у ті останні секунди, що я його здолав. Так і сталося, відповів консул. Отець Гойт та інші знайшли вас. Ви виштовхнули цю штуку зі свого тіла, а тоді бійкура посадила вашу Христоформу на Ліна Рагойта. Священник кивнув. А від тіла не лишилося навіть сліду? Мартін Селен показав на груди чоловіка. Певно ця хрінь не суперечить законам збереження маси. Гой так довго відчував нестерпний біль, може не повертався туди, де воно вимагало бути, що так і не набрав ваги для, як би це назвати, подвійного воскресіння. Немає значення. Сумно всміхнувся Дюре. ДНК хрестоподібного паразита має безмежне терпіння. Воно покоління поспіль, може відтворювати свого носія. Рано чи пізно та обидва створіння матимуть свій дім. «Ви пам'ятаєте, бодай, щось після дерева Тесла?» – тихо спитав Сол. Дюре допив каву. Смерть? Рай чи пекло? Його усмішка була щирою. Ні, пані та панове, хотів би я вам відповісти, що пам'ятаю, але ні. Пригадую лише біль, вічність оповиту болем. А тоді звільнення. А тоді пітьму. А тоді пробудження тут. Скільки років, ви кажете, минуло? Майже двадцять, відповів консул. Але для Гойта минула лише половина цього часу. Він був у дорозі. Отець дюре підвівся, потягнувся і закрукував туди-сюди. Чоловік був високим і худим, але в ньому відчувалася сила. Бронламія раптом зрозуміла, що її вражає його присутність. Його дивна, незбагненна харизма, яка віддавна була дана небагатьом особистостям, дарувала їм владу і проклинала їх нею. Детективу довелося нагадати самій собі, що, по-перше, він був священником, чия релігія вимагала целібату від служителів, а, по-друге, годину тому це ще був мрець. Ламія спостерігала за крокуванням немолодого чоловіка, за його витонченими і розслабленими, наче в кота рухами, і розуміла, що хоч обидва спостереження й не позбавлені об'єктивності, але вони жодним чином не притумлювали природного магнетизму, який дюре випромінював. «Цікаво, чи відчували те саме чоловіки?» Дюре сів на камінь, витягнув ноги і потер стегна, ніби змагаючись із судомами. «Ви вже трохи розповіли, хто такі і чому ви тут?» – говорив отець. «Можете розказати докладніше?» Прочани перезернулися, Дюре кивнув. «Гадаєте, я монстр? Якийсь поплічник тиря? Якщо так, то я вас не звинувачую?» «Ну, ми так не гадаємо», – заперечила Бронламія. Тереві не потрібні помічники, які виконували б його накази. Крім того, ми знаємо про вас із розповідей отця Гойта, а також із вашого щоденника. Вона поглянула на інших. Щиро кажучи, нам було важко ділитися історіями, чому ми прилетіли на Гіперіон. Ми просто не зможемо їх повторити. Я робив записи на комлозі, сказав консул. Вони дуже стислі, проте дадуть вам загальне уявлення про наші оповіді і про історію гегемонії останнього десятиліття чому мережа воює із вигнанцями, ну і таке інше. Він до ваших послуг, якщо забажаєте. Гадаю, на ознайомлення піде не більше години. Буду дуже вдячний, – відповів отець Дюре і рушив за дипломатом назад до Сфінкса. Боронламі Асон і Селен пішли до виходу з долини. І сідловини між низькими скелями вони побачили, як смуги барханів і голої землі майже через 10 кілометрів простяглися на південний захід, у бік гір хребта Воздечка. Розбиті сфери, плавні шпилі та зруйновані галереї мертвого міста поетів виднілися всього за три кілометри вправо, вздовж широкого гребеня, якого тихо завойовувала пустеля. Повернуся до твердині й пошукаю якусь їжу, промовила ламія. Ненавиджу, коли ділиться група, зауважив сол. Краще підемо всі разом. Мартін Селен склав руки на грудях. Хтось має лишитися, бо ж раптом повернеться полковник». Пешніше хтось піде. Почав сол, треба обшукати долину повністю. Консул цього ранку не дивився там за монолітом. Згодна, підтримала ламія. Займімося цим, поки ще не надто пізно. Я хочу забрати харчі з твердині і повернутися ще до темряви. Вони спустилися до Сфінкса, коли з нього вийшла дюрей консул. Священик тримав запасний комолог дипломата. Ламія пояснила план пошуків, і обидва чоловіки вирішили приєднатися до них. Компанія знову пройшла залами Сфінкса. Промені від ліхтариків і лазерів ручок освітлювали вологі камені й химерні кути. Вибравшись на полудене світло, вони пройшли 300 метрів до нефритової гробниці. Коли група увійшла до кімнати, де минулого вечора з'явився ктир, ламія відчула, що вся тремтить. Від гойтової крові на зеленій керамічній підлозі лишилася і ржаво-брунатна пляма. Прозорий вхід у лабіринт, наче корова язиком злизала. Ктир зник і місце було холодним. В обеліскові не було кімнат. Лише центральна шахта зі спіральною рампою, закрутою, як для людини. Вона звивалася вгору між стінами кольору чорного дерева. Тут навіть шепіт відлунював, тому прочани майже не говорили. Вікон ніхто не запримітив, і верхівка рампи, що височила в 50 метрах над кам'яною підлогою, не проглядалася. Промені ліхтарів наче виривали чорноту даху, що вигинався над ними. Залишки мотозок і ланцюгів які впродовж двох століть кріпили туристи, дали їм змогу спуститися, не боячись посковзнутися і розбитися внизу. Зупинившись біля виходу, Мартін Селен останній покликав касада на ім'я. Товариші вийшли на сонце, і луна гайнула за ними. Півгодини чи більше вони вивчали руїни біля кристалевого моноліту. Калюжі піску, розтопленого на скло. Деякі з них по 5 чи 10 метрів завдовжки відзеркалювали полудене світло та відбивали жар, їм в обличчя. Розбитий фасад моноліту, весь усіяний дірами та брульками із розплавленого кришталю, видавався жертвою бездумного вандалізму, проте всі розуміли, що касат бився за життя. До стільникового лабіринту всередині не було ні дверей, ні входів. Прилади показували, що він, як і завжди, так само порожній і ні з чим не пов'язаний. Вони неохоче пішли звідти, дряпаючись крутими доріжками до підніжжя скель на півночі де печерні гробниці розташувалися за сотню метрів одна від одної. Перші археологи вважали ці гробниці найстарішими через їхнє грубе виконання. Сказав Сол, коли вони зайшли в першу печеру і їхні ліхтарики заграли на тисячі різьбаних незрозумілих візерунках. Кожна з печер не заглиблювалася більше, ніж на 30-40 метрів. Кожна закінчувалася стіною, товщини якої не могли визначити ні бурінням, ні радіолокаційним зондуванням. Вийшовши з третьої печерної гробниці, група заледве знайшла мізерну тінь, аби сховатися в ній. Вони розділили воду і протеїнові галети із запасних польових пайків касада. Здійнявся вітер. Тепер він зітхав і шепотів у наскрізь поритих у горі скелях. «Нам його не знайти», – констатував Мартін Селен. Сраний тир забрав і його». Сол годував маля однією з останніх упаковок молока. Маківка дитячої голівки – Порожевіла від сонця, хоча Вентрабі намагався на дворі ховати дитину. «Касат міг би бути в одній із гробниць, куди ми заходили», – промовив він. «Якщо там є місця з відмінним від нашого часу?» Це теорія Рундеса. Він трактує гробниці як чотиривимірні споруди зі складними нашаруваннями простору та часу. «Чудово», – відповіла Ламія. «Отже, якщо Федман-Касат і є десь там, ми його не побачимо». «Ну», – втомлено зітхнув консул – зводячись на ноги. Принаймні, давайте не будемо сидіти, склавши руки. Лишилася ще одна гробниця. Ктирів палац розташувався за кілометр у глиб долини, нижче від інших, і ховався за поворотом скельної стіни. Ця невелика будівля, менша від нефритової гробниці, видавалася більшою, ніж була насправді завдяки складній конструкції. Гребням, шпилям, контрфорсам що загиналися та вихилялися у ретельно продуманому хаосі. Усередині однією єдиною залою гуляла луна. Нерівна підлога складалася із тисяч припасованих одне до одного фрагментів із кривими контурами. Вони нагадали ламі ребра та хребці якоїсь закам'янілої істоти. Купол, що розкинувся на висоті 15 метрів, перетинали десятки хромованих лез. Вони проходили крізь стіни та крізь інші леза, через що споруда їжачилася сталевими шипами ледматовий густомолочний матеріал, із якого було збудовано купол, контрастував на тлі небесної сфери. Ламія, Селен, Консул, Вайнтрауб і Дюреп гуртом заходилися кликати Касада. Їхні голоси відбувалися і резонували, але все намарно. "Ніде немає ні Касада, ні гетемастіна», – резюмував на виході Консул. «Певно, за такою схемою все й відбуватиметься. Всі ми зникатимемо по одному, доки не лишиться єдиний. А чи здійсниться бажання того єдиного?" чи єдиної, як пророкує церква ктеря, поцікавилася Брон. Вона сіла на кам'янистий виступ, прилеглий до ктеревого палацу, її короткі руки не діставали землі. Поль Дюре звів обличчя до неба. Аж не віриться, що отець Гойц забажав померти, аби я знову жив. Мартін Селен примружився на священника. А чого б хотіли ви, падре? Дюре не вагався. Я би хотів, молися, аби Господь забрав цю кару, Цих нечистих близнюків війну йктеря назавжди зі світу. Запала тиша, у якій віддалено зітхав і стогнав пообідній вітер. А тим часом, змінила темоламія, нам треба знайти якусь їжу або ж навчитися харчуватися повітрям. Дюрек кивнув. А чому ж ви так мало принесли із собою? Мартін Селен розреготався і голосно продекламував. Він не любив ані вина, ні пива, та й рибне, чи м'ясне він не любив як дерть була йому на смак підлива. Зі свинарями на перу не пив і дружби з мугирями не водив, а від жінок, сласних, він душу гоїв, у хащі, де з потічком мріяв снив. Мав за спожиток пах, листви густої і часто густо рідкісні ливкої. Примітка. Джон Кіц. Вдача ЧБ. 1848 рік. Переклад Бориса Щевурського. Юре всміхнувся. Очевидно, й досі спантеличений. Ми всі розраховували тріумфувати «Або загинути першої ж ночі», – пояснив консул. Ніхто не планував лишатися так надовго. Бронламія підвелася і обтрусила штани. «Я йду», – сказала вона. «Зможу принести провізії на чотири чи п'ять днів, залежно від того, розфасована вона у польові пайки чи просто складена у стоси, як ми це бачили». «І я піду», – згодився Мартін Селен. Запала мовчанка. За тиждень їхнього паломництва поет і Брон кілька разів ледь не побилися. Одного разу жінка навіть погрожувала його вбити. Тепер вона пильно подивилася на нього. Добре, нарешті погодилась вона. Зайдемо до сфінкса по рюкзаки і воду. Група рушила долиною вгору. Західні скелі вже відростили довгі тіні.